Esti. Még 6-7. Itt van? Miből is? Igen, miből is? Hát a kampányból. Ja, igen, igen, igen. Hát 6-7, meg ugye, én a csütörtököket számolom, tehát 6, 6 csütörtök. Aztán meglátjuk a folytatást. Mint elmondtál, Zsolta beszélgetek, vagy ő beszélget velem nézőpont kérdése. A Fidesz KDNP frakcióvezetője a fővárosi közgyűlésben. mekkora jelentősége van annak, hogy ön a Fidesz KDNP listáján hanyadik? Haló! Én itt vagyok, haló, halló. Ön kint van az utcán? Nem, ki átment az... Oh, zsík, Hova ment hát? Semmi, az autó kihangosítóra átment a... Oh. Nem tette jól. Nem, de most visszavettem, remélem, most már jó lesz De ne okozzon forgalmi zűrt, ne törjön össze senki, hát. mást is magába se tegyen kárt. Azt kérdeztem, Igen. hogy mekkora jelentősége van annak, hogy hanyadik helyen van a Fidesz-KDNP listáján. Hát abban a tekintetben lenne, hogyha mondjuk olyan helyen van az ember, ami mondjuk ilyen, ilyen határeset, tehát hogy ez a vagy igen, vagy nem bejutó hely, vagy sem, de mivel ugye a jelenleg regnáló fővárosi közülési tagok, illetve a jelenleg regnáló polgármesterek szimbolikus helyen vannak a listán, ide tartozom én, én jó magam is, ezért ebből a szempontból nincsen jelentősége. Uh. Nem ugyanazt a nyelvet beszélik, vagy ugyanazt a nyelvet beszéljük, de mást értünk rajta. Ha ön nem lesz polgármester, vagy ha polgármester lesz, minek a függvénye az, hogy bekerül a közgyűlésbe, vagy nem kerül be? Ö, teljesen mindegy. Ugye, ugye megváltozott a, a választási rendszer, Igen. visszaállt az a korábbi gyakorlat, amikor nem a... A megválasztott polgármesterek automatikusan, illetve a meg nem választott polgármesterek listáról kerülnek be, hanem szintisztán listás jelöltállítás van a fővárosi közgyűlésben. Így a polgármesterek megválasztásuk esetén nem automatikusan tagja a közgyűlésnek, akkor tagjai, hogyha egyébként az általuk... Ö, ö... Az ön 23. helye az egyértelmű, hogy ön jövőre nem lesz Fidesz-KDNP frakció vezető, nem jövőre, hanem novembertől a fővárosi közgyűlésben? Igen, ez teljesen egy Ez az ön akaratával egyezik, senki se kérdezte C, D. E. Hogy is nem, Hát de hogy is nem, hát erről volt egy hosszas egyeztetés, én magam is ott voltam azon a budapesti választmányülésen, amikor erről a listáról szavaztunk, jó magam is megszavaztam, tehát... Uh, én, én, én ezt tegnap a közgyűlésen is elmondtam, mert ott a PIKO próbált, PIKO polgármester úr próbált egy kicsit, ö, mindegy, hagyjuk is a jelzőt, ezzel kapcsolatban én azt mondtam el, hogy én 1990 óta vagyok ennek a közösségnek a tagja, és a különböző helyeken Akár a saját közösségem, de leginkább a választók bizalmából különböző helyeken dolgozhattam, Én ezt mindig szolgálatnak és tisztségnek tekintettem, soha nem egy olyan pozíciónak, ami automatikusan jár, ami örök életig tart, amire az embernek előjoga van. Fura az, a, fura az a gondolkodás, amit ott Pikó úr előadott. Én nem csak a Pikóra akkor... vagyok kíváncsi, hanem önre, ha Pikóra lennék kíváncsi, akkor őt kérdezném. Nyilvánvaló, hogy az én hiányosságom, hogy nem ismerem Janó Vejlandics franciskát, vagy Varga Zsoltnét, Szalai Piroskát, vagy Szécsényi Dánielt, vagy Havasi Zoltánt, vagy Sivkovics Krisztián Ádámot, vagy Radics Bélát, Bőte Pétert, nem sorolom fel mindazokat, akik ön előtt vannak. Minden esetre az a névsor, ami előttem van, azt aki összeállította, az valamit tudott, amit én nem tudok. Ha segít nekem abban, hogy megtudjam, hogy hogy jött létre ez a névsor, nem is az érdekel, hogy a régiek miért kerültek hátra, hanem inkább az, hogy az újak hogy kerültek előre, azt megköszönöm. Hát egyrészt azt tudom mondani, hogy 2000, ha most 2002 lenne, amikor én először fölkerültem a fővárosi listára, akkor az én nevemet is valószínűleg ugyanígy megkérdezte volna, hogy ki az a Mintermand. Lehetséges. És mégis volt egy olyan logika, ami alapján én bejutó helyre e, kerültem. E, annak ellenére e, mondom ezt a, ezt a párhuzamot, hogy nyilván én 90 óta Újpesten e, külsős bizottsági tagként, aktivistaként, céges igazgató tanács, hogy fölügyelő munkában részletem, tehát önkormányzati tapasztalatom volt, de önkormányzati képviselő 2002 előtt egyáltalán nem voltam, és úgy kerültem fel a fővárosi listára, hogy tulajdonképpen a fővárosi listára az én nevem teljesen ismeretlen volt. Tehát az, hogy valaki elkezdi valahol, az, az szerintem teljesen természetes. Abba pedig, hogy a csapatkapitány hogyan állítja össze a csapatát, és milyen taktikára készül, azt hogy úgy mondjam, mi kise futottunk a az zöldözőből, mert ugye a, a, a, a műkor, vagy a játék majd... A... Ez utóbbival már tudok valamit kezdeni, mert 2002-ben most nem mennék vissza, bár nyilvánvaló, hogyha egy portré műsort készítenék örről, akkor ennek volna jelentősége, de szentkirály Alexandrának az elmúlt négy évben semmilyen önkormányzati tapasztalata nem volt. Előtte volt, hiszen főpolgármester helyettes volt, hogy ő egyébként azt követően, hogy kiderült, hogy ő lesz a főpolgármester jelöltje a fidesz DMP nek hogyan tudott összeállítani saját kútfőből egy ilyen listát, azt tőle is megkérdezném, beleértve, hogy ebben mások segítettek neki, és ő legfeljebb aláírta, de azért azt nehezen tudom elképzelni, hogy egy kormányszóvivő négy év munkája alatt, több mint négy év munkája alatt olyan önkormányzati tapasztalatokkal rendelkezzen, hogy egy ilyen évsort össze tudjon állítani, de lehet, hogy az én fantáziám szűkös, de azt hiszem, hogy ennyire nem. Nem mondom, hogy szűkös, bár részben, akkor ez a saját kritikám is lehet, hisz 19-ben én kiszálltam az önkormányzati politikával, és 22-ben jöttem vissza. Tehát a Szent Királyi és 4,5 év alatt elfelejtette a fővárost, akkor... akkor Elnézést, nem beszéltem, beszél... nem... ne, ne, erre er, er, eléggé kényes vagy. Én nem azt mondtam, hogy elfelejtette a fővárost, én arról beszéltem, hogy egy ilyen listát összeállítani, ahhoz személyes ismeretség és tapasztalat kell. Én nem arról beszéltem, hogy a Szent István körúton eltévedne Szent Királyi Alexandra. Igen, de a listát nem a főpolgármesteri előtt állítja össze, nyilván a, a szempontrendszere, az ő javaslata. De hát a Budapesten is, is ő lett az elnöke. Igen, és erre egyébként, ha visszatekint a két héttel ezelőtti beszélgetésünkre, akkor én, amikor kérdezte is, hogy akkor hogy van az, hogy, hogy azt hallja, hogy ugyanazt mondjuk, vagy nem ugyanazt mondjuk, és akkor én utaltam arra, hogy itt lehetnek olyan folyamatok, ami majd ki fog derülni, de én nem mondhatok erről semmit. Nyilván egy egységesítés van, egy arca lesz a budapesti Fidesznek, ez a úgymond több fejűség, hogy van egy főpolgármester jelöltje, van egy budapesti elnöke, meg van egy frakcióvezetője, és akkor ez három személy, háromféle osztatú figyelem. Ez most egy emberre koncentrálódik, ennek nyilván megvan Milyen a rendszere. a jelenti, hogy ő lesz, lesz frakcióvezetője majd a közgyűlésben? Hát, hogy, hogy a frakciót ki fogja vezetni, az majd a jövő zenéje, de hogy mondjam, ha nekem most ö, titlikszálnék eleme, akkor azt gondolnám, hogy igen, sőt, nagy tétekben játszanék rá. Rossz kérdés, de a kettőnk viszonya megengedi. Szomorú? Közömbös, lényegtelen a párt az első és a személy a második, hogy, hogy viszonyul ehhez a döntéshez, amely döntés az ön életét, ha nem is alapvetően, de jelentősen befolyásolja? Alapvetően nem befolyásolja. Tehát azért én nem, nem, befolyásolja, nem fog velem csütörtökönként beszélgetni, ne vicceljem ma. Hát az csak rajtunk múlik. Ezt. Én ezt értem, de mint Fidesz frakcióvezetővel nem fog beszélgetni. Hogy nem? nem de, korá de korábban, csinál, amikor beszélgettünk, nem Fidesz frakcióvezetőként beszélgettünk, hanem Újpesti polgármester. Így és van, így van, van, van, az még egy külön lehet. Lehet, nem, viszont... lehet, hogy Újpesti állampolgárként fogunk, ez bárkinek érdekes. Az is lehet, hogy nem adásban fogunk beszélgetni. Én, én, én, én azt mondtam el, és ezt most meg is tudom ismételni, hogy én nekem minden egyes olyan pozíció, amit a választók bizalmából elfoglalhattam, legyen az közvetlenül választott, vagy listán keresztül választott, az egy rendkívüli megtiszteltetés. És, és, és egy olyan hely, olyan dolog, amit az ember örül, ha végezhet, ha végzi, akkor az én esetemben teljes erőbedobással és és százszerzalékkal csinálja, mint ahogy egyébként 2022-ben, amikor bekerültem, akkor csak úgymond csak. Képviselőként, aztán ugye az önkúr, vagy parlamenti választások eredményeképpen ugye Lánk Zsolt a parlamentbe ment. Akkor én vettem át a frakció irányítását, szerintem komoly munkát végeztünk, szerintem nagyon jó szakmai munkát végeztünk, az embernek a becsülete, a lelkiismerete tiszta és ugyanezzel a becserettel és lelkiismerettel fogom végigcsinálni az újpesti kampányt, és ha az újpesték úgy Azt látom a polgármesteri ö, munkát. Hát, tehát, Jó, hát két hogy... közös ismerősöm nem lesz ö, a fővárosi közgyűlés tagja, se ön, se Ugi Attila, ha csak fel nem borul teljesen a papírforma. Hát reméljük azért nem ahhoz nagy tragédia kellene, és az senki semmilyen éstelemben nem. Férejött, hogy annyira annyira, annyira a Fidesz-KDNP, hogy bekerülnek, tehát ez is ugye előfordulhat. Menjünk akkor Újpestre. Ez a lejárt, lekvárt osztogat az Újpesti baloldal hibajabítóval fették el a dátumot, erre mérget vehetek? Tehát ez egy olyan hír, ami nem lesz korrigálva utól, hogy ez nem igaz? Hát most megy a magyarázkodás már utána, hogy a címkét a, a, gyártó, a gyártóra kenték, igen, természetesen, és hogy a gyártó rossz címkét nyomott rá, de mivel kicsit cég, ezért nem tudtak, nem fért be a költségvetésbe új címkét gyártani, és akkor ezért hibajavítóval festik át, és javítják át tollal. Ez a toll szori ennyit ért, ez, ez mutatja az egész, és ut utólag akkor körlevelet küldenek most ki a... A bölcsödékbe, hogy azt a dolgozóknak adják oda, hogy a lekvárnak semmi bajat, tehát senki nem mondta, hogy baj van a lekvárnak, ez, ez az egész eljárás. Tehát ha látja, és, ez az, és, innen, és, és az egész sztori innen érdekes, hogy hatalmas óriás plakátokon hirdetik, hogy Újpest megbecsülés program, és hogy az ember az első, és akkor a dolgozók jutalomként, ajándéként kapnak egy ekkora kis üvegcselekvárt, amely nem nagyobb, vagy csak már néhány milliméteren nagyobb, mint egy öngyújtó, és még azon is javítóval van, átrajzolva vagy átírva, lejárat. Ez egy szimbolikus üzenetben van. Ebben nem fog vitatkozni, független attól, hogy nyilvánvalóan a, az ellenzék, mármint az ellenzéke aki a jellegregnáló hatalom, de most ebben nem bonyolodom bele, mással jön el, krumpliósztogatás, meg lejárt szavatosság, de nem lejárt, hanem rossz címke, ó, én édes hazám, most mondhatnék valami cifrát, de nem fog mondani, ez valami rémisztő. A Facebook oldalán közzétette, hogy a Helyi Választási Bizottság 2. 2024. 4. 23. HBB határozatával polgármester jelöltként nyilvántartásba vette. Igen. Ez egy, ez egy mérföldkő tulajdonképpen, tehát innentől kezdve az ember tényleg hivatalosan is jelölt, függetlenül attól, hogy a jelöltállítás, meg az, hogy az nagyjából meg fog történni, ez de nyilvánvaló volt, de innentől kezdve hivatalos dokumentum van róla, hogy, hogy, hogy Újpesten a polgármesteri szavazó célulán rajta leszek, és rajta lesz mind a 14 egyéni képviselőjelölt, akik az egyéni körzetekben indulnak. Mindenkit nyilvántartásba vettek, elsőként egyébként a, a az Újpesten. Ez a, ez a Újpestért Egyesület és a kereszténydemokrata a Igen. Nekem értelem kéne azt a logikát, vagy ebben most nem merüljünk el, én hajlandó vagyok passzolni, hogy a listán 23. de közben polgármester jelöl? Tehát, hogy ezt nekem értelem kéne, vagy ezen nincs mit érteni? Hát, nem, nem értem. Egyfelől számítanak magára, másfelől nem számítanak magára. Az egyikben esélyes, a másikban esélytelen. Mind a kettőben esélyes, mind a kettőben esélytelen. Nem mondja azt, hogy értelmetlen, amit Az nem, nem értelmetlen, nem értelmetlen, csak, hogy mondjam, nem, nem releváns, hisz, hisz egyetlen egy olyan polgármester, aki jelenleg is polgármester, és emiatt ugyan a közgyűlésnek tagja volt eddig, nincsen úgymond befutóhelyen a listán. Tehát, hogy, hogy itt, itt inkább elbszerűség van, mint vagy, vagy, vagy, vagy, vagy Ez az elvet nem ismerem, ez az elv szembe jön velem, de ez nem az én elvem. Inkább szabályszerűség. Jó, rendben. Igen, ennyi, ennyi nincs mögötte más. Tehát lehet, én erről már sokszor beszéltem ebben is a műsorban, hogy ez a fővárosi közigazgatási rendszer nagyon-nagyon megérett a változtatás és nyilván látszik a próbálkozás, nem véletlenül változott a választási rendszer, ugye az, hogy bekerültek automatikusan a polgármesterek, de erről is beszéltem már, hogy ez a ciklus megmutatta, hogyha egy ilyen sok osztatú, egymásban sem bízó folyamatosan egymás vagy a saját háta mögé néző, együttműködni képtelen ö, koalíció vezeti a várost, akkor semmit nem segít azon, hogy a polgármesterek bent vannak. Az ellenkezőjére sincs mert, még bizonyít. Mert ugyanúgy. Ö, hát egyelőre nem, nem, nem láttam a jó működést. Akkor most visszatérünk egy listás rendszerhez, mert hogy nem tudja a hazai közélet lenyelni ezt a... Ezt a két osztatú, kétszintű önkormányzatot, hogy egyrészt vannak a kerületi önkormányzatok, és akkor mellette, de részben fölötte, jogilag semmiképpen sem fölötte, de, de mondjuk uh, szolgáltatásaiban, hogy a vonalas hálózatok miatt a közösségi közlekedés, a víz, a csatorna, ami ugye kerületeken átível, sőt, még a város határon kívül is nyúlik, hogy az utca egyik oldala ide tartozik, a másik oldala oda tartozik, de maga az út az, de a másik kerülethez tartozik, de maga az út az fővárosi. Tehát uh, ezt a fajta képtosztatóságot nem nagyon tudja kezelni a hazai közélet, és ez a, ez a jogi rendszer, ami ezt szabályozza, Ez már nagyon-nagyon régóta megérett a változásra. Mm, tehát nem hiszem, hogy ez... ez, ez, ez Oké. Okay. Eznek önmagában... Jó, üret... Rendben van. Azt állulja el nekem, hogy Újpesten mekkora esélye van önnek, és mekkora esélye van öntől függetlenül, vagy önt is idevéve a körzeti képviselőjelölteknek. Én azt gondolom, hogy... És ez. Ezzel, és a cínikusokra lehet menni, nem, nem is vállalok túl nagyot, biztosan jobb eredményt fogunk elérni, mint 19 ben Ugye 19 ben sajnálatosan, ezt is százszor kibeszéltük az akkori körülményeknek részben, vagy nagy részben köszönhetően, ugye mind a 14 egyéni körzetben az ellenfelünk győzött. Tehát, hogy ennél már most a 2022-es parlamenti választásokon is látszott, hogy bizonyos... Helyeken, hogyha az egy önkormányzati választás lett volna, akkor abban a körzetben, a mi jelöltünk nyer, tehát, hogy én ebben a tekintetben bizakodóbb vagyok mindenféleképpen. Az pedig, persze nyilván, ugye talán Kovács Lászlónak volt az a remek mondása, hogy nem közvéleménykutatást kell nyerni, hanem választást. Ilyen szempontból ez a szám sem számít semmit, amit mondok, de azért egy érdekes, hogy, hogy rendkívül gyorsan gyűlt össze a szükséges ajánlósztám mindenki számára, és az én esetemben is több ajánlást adtunk le hétfő reggel. Mi 19-ban is hétfő reggel adtuk le az összes jelöltnek a papírját, és több ajánlást gyűjtöttem össze ugyanezen időszak alatt, mint... Nagyjából 6-7 van, hát ez a 6-7 mire elég és mire nem. egyetlen ez a 6-7 mire alkalmas. Egyebek között arra teljesen alkalmas, hogy ez az in rendszerem az teljesen tönkre menjen, mert hogy egyébként mind... Én nekem négy életek öt évenként a politikusokból, önkormányzati képviselőkből, végülis ők is politikusok, teljesen elmegy az életkedvem. Szinte nem is értem, hogy hogy jön vissza, de én most legyek zárójelbe rakva. Mire elég ez az idő június 9-ig? Mi az, amit ebben létre lehet hozni, amivel Újpest meggyőzhető, hogy önt válaszol? Te a hat-hét az ebben a formában, ugye, ahogy említette, akár sok is lehet, hogy egymás idegeire menjünk, hogy, hogy indokolatlanul megbántsuk egymást, hogy, hogy szórakoztassuk idézőjelben jól vagy rosszul a helyi, helyi közösséget. Nyilván arra, arra meg, meg kevés, hogyha valaki az elmúlt... Jó, csak nem... had, had legy, had legyek magamhoz képest egyszerű, hogyha az ember akar valamit fűzni, akkor nagyjából tisztában van azzal, hogy a rendelkezésre álló idő az mire elég és mire nem. Ebben a hat hétben mit lehet elérni és mit nem? Tehát ez... Mire jó? Tehát ez alatt meg lehet győzni a bizonytalanokat, vagy a, meg lehet győzni a biztosokat arra, hogy menjenek el, és ha igen, akkor ön ebben csinál-e valami olyasmit, ami csak a Winterman terre jellemző, vagy, a, vagy az ő kampánycsapatára, amihez ön egyébként bizalmat fűz a tekintetben, hogy sikerül majd a június 9-ei napon győznie? A főzős példa azért jó, mert hogyha, és azt kezdtem hogy ha valaki öt évig nem végezett, nem végzett politikai munkát, nem volt ott a terepen, nem volt a gondolatai városról, akkor nagyon nehéz megfőzni ezt a vacsorát. Úgy nehéz ö, ö, vacsorát főzni, hogyha nem is gondolkodtuk rajta, hogy mit főzünk, el sem mentünk bevásárolni, üres a hűtés, azt mondjuk, hogy úristen van másfél óránk, hogy ebből összehozzunk valamit, úgy nehéz. De mivel ugye itt mi helyben, a képviselőink a közgyűlésben, a közösségünk a közéletben folyamatosan dolgozott, a hibákra felhívta a figyelmet, jobbítószándékú javaslataink, rendeleteink, módosítóink voltak, amiket túlnyom előtt le leszavaztak és nem fogadtak meg, ennek egyébként sokszor bírság, büntetés vagy elmarasztalás lett a vége, zárójel bezárva. Tehát nekünk van ajánlatunk, ráadásul van egy olyan kilenc év, amire emlékeztetni tudunk, hogy hogyan és miként fejlődött a város, hogy építettünk új úszodát, új piacot, új rendezvényteret az összes felnőtt és gyermekházi orvosi rendelőtt föl, föl, fölújtottuk, és ehhez képest ez az, az elmúlt öt év egy rendkívül lassú, eseménytelen, mondhatnánk azt, hogy elvesztegetett időszak volt, alig, alig fejlődött a város. Ezekre föl kell hívni a figyelmet, és nyilván, ahogy mondta, a sajátjainkat elérni és mozgosítani, a bizonytalanokat pedig meggyőzni arról, hogy, hogy ebben az esetben érdemesebb azt mérlegelni, hogy ki és mit tett, és ki és mit tud tenni a városért a, a helyet, hogy tudom én, milyen sapka van rajta. Um, lehet, hogy rossz a kérdés, de akkor legalább gyorsan túljuttunk rajta. Ön a képviselő testületbe, ha egyébként nem lesz polgármester, beül vagy sem? Tehát az, az minek a függvénye, vagy ez egyértelmű, hogy beül, vagy egyértelmű, hogy nem ül be? Hát egyértelműt nem lehet sosem mondani, de mivel most a korábbi időszakhoz képest egyéni körzetben is indulok, és azt én megkívánom nyerni, így a válasz az automatikus, hogy igen. Tehát, hogy beülök, igen. És jól fogja bírni, én csak a bácskaira gondolok. Igaz, hogy a bácskai ugye közvetlen azután ült be, hogy polgármester volt, ön pedig öt évvel később ül be. A kérdés az, hogy ezt jól fogja elbírni. A mi ismeretében nem értelmetlen a kérdés. Egyébként azt lehetne mondani, hogy a puding próbálja az evés, és várjuk ki, de... Hát hogyha, hogyha ez az én komfortomról, vagy az én jólétemről, vagy az én nem tudom akármimről szólna, akkor egy egészen más választ is tudnék adni, de ugye ezt az előbb elmondtam, hogy, hogy, hogy ez nem rólam szól. Értem. Én azt látom, hogy az a közösség, ami, amit nevezünk újpestieknek, és az a város, amit újpestnek hívnak, az, az méltatlanul el van hanyagolva. Az a körzet, ahol ön indul, az, az, ott valaha is indult korábban, ez egy mennyire ismert körzet ön által, vagy a lakók mennyire ismerik önt? Hát egyrészt ebben a körzetben én már indultam egyéniben, és akkor meg is nyertem, ráadásul ebben a körzetben lakom. Mm. Tehát, hogy azt gondolom, mert hogy elég. tudom azonosítani. Már énpestet Újpestet összességében azt gondolom, hogy elég jól ismerem. Tehát ebben a tekintetben, hogy melyikben indulnék. az Ebben az, nem fogom mindegyik Az biztos például, hogy engem jobban, nálam jobban, hiszen volt már olyan találkozunk, ahol én egész egyszerűen képes voltam eltévedni. Újpesten pedig hát azért az hogy ez egy nagy szám is ön fölvett autóval is elvités engem, ami az én teljes kretténységemet mutatja, de azt mindenféleképpen jobban ismeri Újpestet, mint én. Én, amikor polgármester voltam, minden reggelemet azzal kezdtem, hogy időjárástól függően vagy kocsival, vagy biciklivel e, valamelyik részét bejártam. E, tehát én mielőtt beérk, elvittem a gyerekeket e, óvodába, vagy iskolába, Éppen ami volt, vagy mind a kettőben, hogyha ilyen, olyan időszakuk volt, és akkor utána mondom, vagy autóval folytattam, vagy átültem biciklire, és, és jártam. Oké, okay, rendben és van. Az elkövetkezendő hetekben nem fogunk téma nélkül maradni, de ha most ilyen hosszan beszéltünk június 9-ről, és nyilvánvalóan, hogy a következő hetekben is előfordulhat csak más-más szempontból, azt árulja el nekem őszintén, hogy mennyire izgatott. Tehát egy olyan ember, mint maga, aki nem egy új ember az önkormányzati világban, az, ami, az amit önnek ez június 9-e, az mennyire fontos? Csak ha őszinte, ha nem tud őszinte lenni, akkor... Hát, tudok őszinte lenni, tehát, hogy, a, a, hogy mondjam, tehát eh, ahogy említettem, az 1990 óta... Eh, vagyok ebben a... Jó, de az emberi, táforma, ment, az, az emberi agy meg az emberi test fáradt, tehát ö, önmagában az időmúlás fárad, is. Fáradt, hozzá, hozzá, hozzá szokik, inkább ezt mondanám, tehát ahogy a, ahogy a, a, a, a tanár is, gondolom, amikor első alkalommal kiáll a katedrál, akkor izgul, hiába készült, fel a legjobban az egyetemen, azért amikor már tíz éve, 20 éve tanít, akkor egészen másfajta izgatottság van, vagy egészen másfajta érzést tölti el, amikor kiáll a az új osztály eh, elé, Ebben a tekintetben én nekem is ez a fajta rutin, vagy, vagy, vagy elfogadás, vagy én nem is tudom, hogy kell, a, melyik a, a helyes szó. Nyilvánvalóan abban a tekintetben érdekel és izgatott vagyok, ez az izgul, izgatott, feszültség, stb. Ezek nem, nem jó szavak, mert hogy, mert hogy a városomért izgulok ilyen szempontból. Én, én a magán életemért nem izgulok, mert az köszönöm szépen, rendben van. De hogy, de, hogy, de hogy azt látom, és nap mint nap megyek az utcákon, nap mint nap találkozok emberekkel, újpestékkel, akik elégedetlenek, nyilván vannak, nekik ez jó, és a, és a mostani vezetésre fog ö, szavazni, szíve joga, erről szól a demokrácia, de azt látom, hogy, hogy, hogy ebből a városból sokkal, de sokkal többet ki lehetne hozni, és ezek nem csak üres szavak, mert ha megnézzük, akkor valóban volt egy olyan 9 év mögöttünk, amikor, amikor nem csak általam vagy én, áll, én, én mondom ezt, hanem nagyon sokan mondják. Igen, csak olyan furcsa dolog, hogyha az ember ugye gondol az egyetemi vizsgáira, akkor ott azért nagyon ritkán fordult elő, hogy nagyon sokat tanult és megbukott volna. Nyilvánvaló, hogy az érdemi egy, hogy merre kanyarodik a szám, annak van jelentősége. Itt azonban, ez mégse olyan, ön elmondhatja, hogy mindent elkövetett, és a nép mégse önt választja, és ez ügyben két jegy van, ötös, és megbukott. Igen, itt ez a kettő van. De hát, hogyha vizsgált mondunk, nekem volt olyan matek az egyetemen, ami előtt nagyon-nagyon nagyon izgultam, amikor kihúztam a tételt, akkor megnyugodtam. Aztán volt olyan a cégvizsgálom, amikor egyáltalán nem izgultam, azt amikor kiúztam a térképet. Én Na, értem, amit... de, most, de most nem. De én azt mondom, hogy ön hiába mondja azt, hogy mindent elkövet, a nép mégis mondhatja azt, hogy ez, tehát, hogy ez egy mennyire furcsa vizsga. Eh, Ilyen igazságtalanság nem fordulhat elő, vagy kicsi a valószínűségei egyetemi vizsgán előfordulhat, ez egy egészen más dolog. Azt árulja el nekem, még mielőtt a fővárosra térnénk át, röpki ideig, de a jövő héten úgyis ennél hosszabban beszélgetünk róla, mi a véleménye arról, hogy anyagi okok miatt nincs gólvonal bíró a spanyol bajnokságban? Ugye ez, ez egy agyrém. Beleértve, hogy ugye az is kiderült tegnap, nem tudom, az milyen, milyen kupa küzdelem volt a Nyiregyház és a Fradi között, hogy ott var sincsen, tehát hogy ezért ez az egész ez annyira igazságtalan, tehát hogy vannak olyan bajnokságok, ahol ilyen van, olyan van, van olyan bajnokságnak egy olyan része, ahol egyáltalán nincs semmi, tehát ez az egyenlő pályák, egyenlő esélyek, Sándor, hogy ez nagyon furán van meg a fociban. Nálunk szerintem szintén nincsen, vagy nálunk van a bíró? Ilyen, ilyen elektronikus izé? Szerintem hát nincs. Hát mert... maraz van, szerintem gólvonal technológia nincsen, és ugye valóban a Nemzeti Bajnokságban van, Var a kupában pedig nincsen. Én ezt nem tudom, én, én, én nagyon nagy pártolója voltam a Varnak, most ahogyan működik, meg ugye én nagyon, nagyon nagy élvezettel nézem, hogy TikTok csatornán van olyan, hogy az angol Premier League-ben a, a, a szoba, mi ez a Varszobának a, a beszélgetését, hogy ők mit látnak is. Nah, ez a, a Spanyol bajnokságban most a Real Madrid és a Barcelona között ez a Varszoba beszélgetés, hát figyeljen, az nagyon gáz volt. És azért mondom, hogy ez a csatorna, azt ajánlom mindenkinek, aki, aki, aki, aki ezt érdekel, meg tudja követni az angolt, elképesztő. Tehát elképesztő. És ugye, ugye ennél a, a, a ominózus elklasszikum mérkőzésnél nem csak a gólvonalas volt, hanem ugye a, a büntető, amit megítéltek, és akkor hozzák a szinte ugyanazon a helyszínen, ugyanolyan mozgással, ugyanolyan kontakttal történő eseményeket, amikor meg kifelé ítélnek szabadlugást, vagy egyáltalán nem ítélnek büntetőt. Tehát annyira, de annyira szubjektív, annak ellenére, hogy Varsóba szóval és megnézik, és, és mégis ott van az emberi döntés. Én nem tudom, mit lehetne, mit lehetne uh, csinálni. Ez elszomorít ez el és egyre inkább... Uh, hogy mondjam, nem mondom, hogy taszít el a focitól, de egyre, egyre inkább arról szól, vagy azt teszi észre az ember, és azt látja, hogy, hogy, hogy, hogy ez már nem, nem arról szól, hogy a pályán lévő teljesítmény. Egyre jobban idegesít ez a színészkedés, hogy... hogy én nem tudom, hogy bekinevezetni, mint a kosárlabdából, hogy nem lehet fizikai kontakt, de hát akkor meg hogyan lehetne egy, egy, egy levétet hogy kifejeli a labdát, hogyha ott nem tudnak egymáshoz érni, vagy nem lökhetni, meg egy picit pállal a másikat, de az, hogy, az, hogy valaki e, ránéz a másikra, az meg három méteren keresztül fetreng a földön, és meg akar halni, majd másfél, másodperc feláll, és levág egy sprintet, tehát, hogy, hogy, hogy na mindegy, túlbeszéltem. Azt áruljál, rújának... hogy az a melltartó az micsoda rajtuk, amikor leveszik a trikó szabály ellenesen? Az a az tartja, az fogja vagy rögzíti a testükön azt a műszert, amely a, az elemzéshez szükséges. Wow. Hát ugye a teljesítmény nézik, a uh -huh. teljesítményt. Abban van beépítve? Igen, igen, igen, igen. Abban van hogy személyen GPS adó, hogy nézik, hogy merre Tehát uh -huh. egy játékosnak a teljes mozgását le tudják követni. Jó, magyarul az mindenként van. Hát, aki, amelyik csapat ezt akarja, alkalmazni. Okay, ez kötelező. jó, jó, jó, jó. Uh, Térjünk át a melltartóról a, a Városháza homlokzatára. Mit tud a Városháza homlokzata, vagy mit nem tud? Amit jelenleg tudunk, amire én nem kapta megmutató választ, hogy dolgozott a van egy eltartóan projekten dolgozó projektvezető, aki jelezte... <gül> Rendkívül komoly konfliktusok vannak a kivitelezővel, aki rossz minőségben végzi el a munkát. Mi a munka? A, a városházának a homlokzatának a műemléki felújítása. De a teljes homlokzat, vagy csak egy rész? Hát ugye az, a Városház utcai homlokzat nem, a belső keresztszárny, ami nagyjából ugye most hirtelen a választásra ideiglenesen megnyíló pop-up fog <gül> szolgálni annak a homlokzatnak a felületet. És milyen keresztül... belső jelentés készült erről, mert erre van utalás, de azt a én nem találkozhattam, vagy nem találkozhatom. Ez, a, ez azó, azóta a hivatalból eltávozott, és akkor maradjunk ennyiben, hogy most kirukták vagy ellehetetlenítették ezt majd Eldönti az, aki erre hivatott. Jelezte, ez egy hosszú levél, amit a beruházási főosztályvezetőnek, a jogi, a közbeszerzésének elküldött, hogy szerintem súlyos aggályok. Kiküldte ezt el? Az az akkori dolgozó a hivatalban, aki ezen a projekten hivatali oldalról. És aki már nem dolgozik ott? És már nem dolgozik ott, mikor, mikor miután megérte ezt a jelentését, ő javasló elkészített felszólító levelet a beruházó számára, tehát a kivitelező számára, amit uh, nem küldtött ki a főosztályot, nyomatékosan kérte benne, hogy a fővárosi érdekek miatt ezt meg kellene tenni, javaslatokat fogalmazott meg, hogy, hogy mit nem lenne szabad előre, anyagvásárlást előre kifizetni. Nem, uh, nem lehet kifizetni úgy 330 millió forintot, hogy nincs meg az a készültség, mint amelyhez, ezt a kifizetést rögzíteni kellett volna, azt a javaslatot fogalmazta meg, hogy addig, amíg a hibákat ki nem javítja, és azt a készültségi szintet nem éri el, illetve a megfelelő dokumentációkat nem adját, addig ne nyújthasson be új számlát a vállalkozó. Ezek mind-mind-mind megválaszthatlan maradt javaslatok, illetve kérdések, és az eredmény az lett, hogy az ember már nem dolgozik ott. De valamint nem értek, ez egy olyan belső jelentés, ami egyébként egy olyan levelet tartalmaz, amit el kellett volna küldeni a főpolgármesteri hibátalni ami elkészült, és nem küldték ki. Á, értem. És aminek az, a, a szerzője szintén ez az ember, aki már nem dolgozik igen, ott? Igen, igen, igen, igen. Hát ugye már ő elkészült, tehát ez mindenhol úgy megy, hogy a, a projekten dolgozik. Van egy belső jelentés, amely releváns, de annak a következtében megírt levél nem ment ki? Igen. És ki a jelentést? Az, aki egyébként már nem dolgozik ott? Igen, hát ő Ő, ő, fogal, ő dolgozott a projekten, ő az, aki leginkább legközelebb napi szinten ismerte a dolgot. Nyilván több ilyen projekt futhat, több ilyen ember. Kinek kellett volna ezt meg... elküldeni? Hát a, a, föl, a főnökének, a főosztályvezetőnek. Aki ahelyett, hogy elküldte volna a levelet, elküldte az embert? Én ilyen direkt összefüggést nem állítottam, én azt kértem a De attól még tényben tén lett stimmelem. Hát az ember már nem dolgozik ott. Most és a levél meg nem ment ki? Arról nekem nincsen információm, hogy őt fölmentették, vagy pedig mondták neki, hogy inkább váljunk el egymást. Értem, de közben ö, a levél nem ment ki, és ennek a következtében ö, mindaz, ami a levélben meg lett volna fogalmazva, vagy meg volt fogalmazva, nem hatályosult, hiszen egyébként azt nem kapta meg a kivitelező. Hát akkor egészen biztos, nem, hogy ez egy januári anyag. most. Hogy ugye aztán át... kapott egy késebb levelet, azt nem lehessen tudni? Abszolút. Mi a baj a homlokzatnak? Leválik. <gül> És leesik. <gül> Vagy leeshet. Tehát ugye az a nem mindegy, most ilyen résztetek, most szerintem nem érdemes belemenni, de ugye ez egy régi Nem szeretnék olyan fal mellett menni, figyeljen, nem szeretnék lejárt, lekvárt enni, és nem szeretnék olyan homlokzat menni, mellett menni, ami leválik. Ha most megkérdeznéd tőlem, hogy melyiket nem szeretném jobban, akkor valószínűleg a homlokzatot mondanám, de könnyen lehetséges, hogy az ételmérgezésre vállalnám, tehát akkor lehet, hogy azt mondanám, hogy egyiket se kérem. De ez egy nagyon érdekes opció, hogy valamelyiket választanom kéne, abban benne lenne az édes hazám. Hát egy hasmen is lehet, hogy túl lehet élni, hogyha egy kilent uh, kilóval becsapódó vakulattal a ember fejére, azt nem biztos. Mennyire fogadható el, amit Kisambrus válaszolt azoknak, akik ezzel kapcsolatban kérdést intéztek hozzá, hogy megelőlegezzem azt, ami fél óra múlva lesz? Uh, Nekem arra világított rá, hogy ugye közvetlenül a, az én napirend utáni felszorásom után volt egy személykérdés, és utána jött a Biskai Vizsgálóbizottság. És most 2024-ben utólag, amikor már egy második eljárásban bíróságítélet született, mindenki annyira tudta, és tudja, hogy mit kellett volna akkor csinálni. Nekem kísértetésen hasonlította arra, leszámítva, hogy, hogy össze nem hasonlítható a két ügy. Az egyiknek a személyes tragédiája, sőt ugye a gyermek áldozat, aki, aki ugye önkezével... Jó, erről önállóan lesz szó, ezt szándékosan nem hoztam be. Jó, ablossal, jó, a, az ezzel kapcsolatos papírok olyan mennyiségűek, hogy... Igen, ezt azért mondom, hogy össze nem hasonlítható a két ügy, de mind a kettőben azt látom, hogy ez a hivatal szerű eljárás, nincs semmi látnivaló, bejelentés, volt jó van kezeljük. Kisambusnak az a választ, hogy minden beruházásnál vannak hibák, és amiket majd ki kell javítani, és hogy nincs le, lezárva a projekt, ez tankönyvi válasz, tehát nem lehet belekötni. Ellenben az a feljegyzés, ami ott a hivatalon belül készült, és az a következmény, hogy az ember már nem dolgozik ott, az mindenképpen arra ad arra a, a, a lehetőséget, hogy arra következtessünk, hogy itt valami nagyon nincsen rendben, és mindenképpen megér egy felsőbb vizsgálatot, a hivatal úgy próbáljuk ezt az egészet elkenni. Jövő héten folytatjuk. Úgy Még legyen, szépen. Legményebb tiszteleten, Fiala János. Lehet? Köszönöm. Baki Péter, a Magyar Fotográfiai Múzeum igazgatóját. Önnek jó, figyeljen, önnek, önnek eljött az ideje, nem elég, hogy lesz múzeum, de Budapesten most annyi fotókiállítás van, mint égen a csillag, és azt kell, hogy mondjam, hogy nem sok én ugye mindegyiket meglátogattam az egyik az nemrég zárt be ugye ami a Magyar Zeneházában van de én még azok közé tartozom akik emlékeznek arra hogy poszlertanárul a bölcsészkodon azt mondta hogy nem árt hogyha a diákságot befolyásolja a téma ismerete úgyhogy tegnap a Néprajzi Múzeumból elügettem a szépművészeti múzeumba egy kicsit jobban lehetne jelölni, hogy hol van ez a kiállítás. Tehát amikor azt mondták nekem, hogy menjek be a liftbe, és a liftben majd látni fogom azt, hogy ez hol van, akkor azért teljesen nem voltam meghatódva, beleértve, hogy figyeljen, én bárhol eltévedek. Tehát én elmentem a Szép Művészeti Múzma, felmentem az első emeletre, majd az első emeleten elindultam fölfelé, ott elbizonytalanodtam, lementem, és kiderült, hogy fel kellett volna mennem a másodikra, de ezt másodjára már a lifttel egy hogy meg tudtam oldani, de nem árul. Figyelj, annyira nem vagyok hülye, hogy azt lehessen mondani, hogy azért talán ezt jobban is lehetne jelölni. Hát. Nyilván nem hülye, azonban e, valóban e, a, a harmadikra vagy második emelésre feljutni a Szépművészeti Múzeumba, azért e, mégsem egy ilyen, ilyen harcitett. Nem, nem azért, semmiképpen. <gül> azért e, nem lehet minden a fő. E, e, e. De az oldalfalon például mindenféle kiállítást jeleznek, ezt nem. Ettől hát ebből a szempontból én nem jártam végig a társadatot. Hát figyeljen, én megpróbálok konstruktív lenni. Egyébként maga a kiállítás elnézést kurvára tetszett. Önök támogatott tartalmat látnak, és benne hallották ezt a minősítetet lejelzőt. Nagyon szép. És pont azon gondolkodtam, hogy milyen érdekes, hogy maga a kiállítási tér, illetve maga az a felosztás, ahogy készül, az mennyire meghatározó... Ezt nem kritikaképpen mondom, meg nem is lehet összehasonlítani. Ennek az atmoszférája, ami valószínűleg összefüggésben van a Szépművészeti Múzeum által biztosított térrel, nekem jobban tetszett, mint a neo. Hát nehéz összehasonlítani. Ne, ez, őt, ez, őt, mert az egyik az egy múzeumnak a összgyűjteményéből való válogatás, a másik pedig egy nagyon jól meghatározható korszaknak a, a vizuális lenyomata. Illetve, amit mondott, hogy azért a szépművészeti múzeum rangja, az nagyban dob, azok a terek, azok azért nagyon-nagyon meghatározó a kiállítás számára, viszont visszatérve erre a helyiségre, vagy arra, arra a, a tér részre, ahol van ez a fotókiállítás. Ez most nyílt meg először nagyon sok évtized óta, mert hogy eddig raktárként használták ezeket uh -huh. a helyeket. Ezt jó, mondja. Most ez az első fotókiállítás, sőt ez az első kiállítás, ami évtizedek óta megvalósul, és valóban picit a legmagasabb szinten van, viszont hát most ezzel a felújítással együtt minden térrész belakható a Szépművészeti Múzeumban, és mindenhol a látogatók a szolgáló kiállítást van. én nem vagyok szakember, így aztán mondhatok dőrességeket, szakemberként is mondhatnék, csak akkor más megítélés alá esik. Önmagában például a fényviszonyok is befolyásolnak, meg ugye a, meg a térelemek, amelyek itt ugye egészen másféleképpen vannak, mint a neóban, illetve ami a fényviszonyokat illeti, hát itt merül be mások a fényviszonyok, mint ott, a Mire házában. Valóban, de hogy itt ebb, ebből a szempontból jobb a helyzet, mert hogy a ban Gyönyörű épület, hatalmas üvegfelületekkel, ami egyébként a fotónak egyáltalán nem kell, hiszen maga a papíralapú munkák, tehát a grafikák, részkarcok vagy a fotó nagyon érzékeny a fényre. Igen, szóval az uv fel. tartalmára nagyon háklikusak vagyunk, hogy ne érje a tárgyakat. Most pont jól van, 50-60 lux van minden tárgya. Nagyon érdekes, lehet, hogy nehéz elhinni, de a városligeti térrel való foglalkozásban alapvetően olyan emberekkel beszélgetek, akik a szakmájuknak nagyjai és egy csomó olyan dolgról tudnak beszámolni, ami engem érdekel, csak abban bízom, hogy ez adott esetben másokra is vonatkozik. és tennap a Néprajzi Múzeumban Kevencsi Lajos például bemutatta azt, hogy az a rész, ami még a közösség számára nem látogatható, sőt, utólag megértettem, hogy Mérkezett, bemutattam a személyigazolványomat, mert oda halandó ember, a múzeum dolgozók kívül nem léphetnek be. De ott például a tárlókba, ott a szemünk láttán helyeztek el különböző tárgyakat, majd leoltották azt a világítást, ami egyébként mondjuk egy takarító fény, vagy nem tudom, minek nevezzük, és beállították azt a fényt, ami majd lesz, akkor, amikor ez kiállítási tárgyá válik, és ez kiállító teremvé válik, és sokkal inkább olyan fényviszonyok jöttek létre, mint a nem és a teljes tér átalakult eh, önmagában abból adódóan, hogy a fényviszonyok megváltoztak, egészen elképesztő volt. Igen, magával a fényjel is lehet Hihetetlő sokat alkotni, és dobni a tárgyon. Persze negatív a is működik ez a történet. Azonban mondjuk egy néprajzi tárgy esetében sokkal nagyobb fénymennyis megengedett, mint mondjuk egy fotó. De érdekes módon, akkor amikor ez a helyzet állt az utóbbi, akkor ott is a fényviszonyok jelent. Tehát egészen más jellegűek lettek a fényviszonyok, hogy az hány lux, hogyan volt, én ez nem értek. Ezt nem tudom megítélni, de, de olyan volt, mintha egy másik teremben lenne az ember, egészen elképesztő, hogy egy önmagában egy ilyen dologgal mit lehet elérni, és például ugye, ami a Szépművészeti Múzeumban van, ha jól emlékszem, akkor ott a tárgyak, ott a fotók, külön megvilágítást beleért, vagy éppen mekkora a tárgy, vagy mikori a kép, a fotó nem kaptak. Hát öt külön megvilágítások a főképekre jutott, én ugyanazt ilyen késelős lámpával azokat kiemeltük, amúgy meg egy általános, egy ilyen, ilyen fázi falmosó idézőjelben világításokat alkalmaztunk, ami nagyon jól homogénül megvilágítja árnyékmentesen az adott falszakaszt. Nem az előadói szférában dolgozik, de fotoművész is, és egyben múzeumot igazgat. Azt árulja el nekem, hogy például egy kurátor, hiszen ebben az esetben ön a két kurátor közül az egyik. Önt mennyire foglalkoztatja az, hogy egy kiállítás, aminek ő a ön a kurátora, az egyik kurátora, annak mekkora a látogatottsága. Ezt azért kérdezem, mert én tegnap ugye elmentem a szép a néprajzi után, és énkor mindig megállapítom, hogy a városliget való együttműködésem következtében önmagában mennyivel többet járok múzeumba, és ez egyébként önkritika is, külföldön teljesen evidens, hogy az ember elmegy múzeumba, számomra itthon ez közel sem ennyire egyértelmű, és néztem az embereket, sőt, kemetsi sokszor beszélgettem arról, hogy voltak olyan kiállítási, a egész egyszerűen megdöbbente, hogy mennyien vannak, mert én magam nem gondoltam volna, sőt, volt, hogy le is szólítottam a látogatót, hogy ő tulajdonképpen hogy kell ide, és utána nem nézett teljesen hülyének, válaszolt is a kérdésemre. Önnek evidens, hogy bemegy egy múzeumi térbe, és ott látogatók vannak? Hát nagyon szeretném, hogy ez történne. Én, mint kurátor természetesen abban vagyok érdekelt, hogy az adott terméket idézőjelben, vagy nem is idézőjelben, de minél többen tekintsék meg, és minél több pozitív látogatói vélemény alakuljon ki. Természetesen a negatív is nagyon jó, mert abból is nagyon sokat lehet tanulni, de hogy én azt szeretném, hogy engem nagyon érdekel az, hogy olyan kiállításokat hozzunk létre, amelyek közérdeklődése tartanak számon. Én kevés Bé, kedvelem az, bár nyilván megvan a szakmai helye azoknak a kiállításoknak, amire valamiért szakmailag nagyon fontos, de már a, a hely szelleméből adódóan, vagy a külvárosi mi volta miatt, vagy a, ugye a, a reklámköltések szerény helyzete miatt oda nem nagyon sokan fognak elmenni. Voltak látogatók. Kertész-Moholi nagy a magyar Fotóművészek Amerikában 1914-1989. április 6-án nyitott, és 25-én fog bezárni. Ám augusztus 25-én? Így, így, így, így augusztus 25-én. a kiállítás történetét? Hát természetesen örömmel. Ön egyébként a... akkor, amikor ennek a kiállításnak neki látott, akkor azzal párhuzamosan tudta, hogy a Neóban is lesz majd egy kiállítás, ami egyébként a napokban zárt be, vagy ennek nincs jelentősége? Hát majd ö, május közepén fog bezárni a Neóban, és valóban... Rosszul mondtam a, a zeneházában, igen, május 12-én talán zár be a Neóban, tehát tisztában volt-e azzal, hogy durván egy hónapon, másfél hónapon keresztül párhuzamosan lesz két ilyen kiállítás. Elnézést, rosszul mondtam a datum. Semmi gond, természetesen tudtuk, és éppen ezért volt nagyon hallatlanul izgalmas, hogy, hogy hogy milyen szinergiák alakulhatnak ki a két kiállítás között, hiszen a két kiállítás között azért hogy nem csak légvonalban, de amúgy egy-egy negyedórás sét a távolságra van a kettő, és aki megnézi mind a kettőt, annak feltűnhet, hogy vannak alkotói átfedések, van. vannak tematikai átfedések. Fotóátfedések is, vannak konkrét fotóátfedések is. És, konkrét, és két, két konkrét fotó át, átfedés is van, milyen jó megfigyelő. A, a kiállítás egyébként úgy jött létre, hogy Alex Nyerges, a Virginia Múzeum a fine Átigazgatója igazgatója, megkereste a Szépművészeti Múzeum főigazgatóját, Bál hogy egy több évtizedes kutatás szeretne bemutatni, illetve azon gondolkodik, dolgozik, hogy ez a, a, a magyar fotoművészek Amerikában ez hogyan lehet bemutatásra méltó módon megjelentetni, akár Magyarországon, akár magán a Virginia anyamúzeumában, majd később tovább megy ez Rochesterben. Ez fontos dolog, ja. ebben a formában egyébként ez a kiállítás sehol máshol a világon nem létezik, csak itt így van, csak itt ez a kiállítás sorozatnak a Szépművészeti Múzeum az első eleme, de úgy, ahogy a, a Szépművészeti Múzeumban van ez a táblat, ő úgy Virginia-ban, hogy Amerika más területén sem lesz látogatható. Egyébként ez nem vándorol-e máshova, vagy, visz, vagy, vagy nem, nem megy sehova? Hát ugye ez a kiállítás így önmagában nem megy sehova. ezek a kiállításnak mondjuk a fele nem egész kétharmada fog vándorolni majd Amerikán belül, de hogy azért vagyok én a kiállításnak a másik kurátora, mert hogy ezt a Alex Nyerges kutatásai ki tudtok egészíteni a magyarországi gyűjteményekben és magángyűjteményekben lévő munkákkal. Uh... 170 valahány kép, jól emlékszem? 170 plusz a, a, a magazinok két Igen. de az is érdekes szerintem, hogy a, a maga Kiállító térben most a falon 155 műalkotás látható, és onnan van a, a, a szám számmódosulás, e, e, hogy a, van egy polaroid fal, ami 15 darab Igen. polaroidot tartalmaz, André Kertésztől, ami hallatlanul érzékeny a fényre, és az csak úgy tudjuk... Ezt tívott, egyébként tudom igazolni, mert a saját polaroid képeimmel láttam az időt. Hát sajnóségesen rohamosan lehet látni az idő múl és ott a kiállítás felénél ki fogjuk cserélni ezt a 15 toaroidot, tehát hogy magában a katalógusban 170 műszerepel, a falon pedig 155 műalkotás. Ha látná a műsort, akkor látná, hogy előttem van a katalógus, amit a Szépművészeti Múzeum jó voltából kaptam, de egy olyan trikó van rajtam, amit viszont már a saját pénzemből vettem meg, mert hogy... Na, nagyon tetszett. Önmagában az, hogy ez a bookstore, ez, ez, a világban máshol az ember ezt tapasztalja, de ugye az, hogy nem csak egy van ilyen lent a földszinten, hanem közvetlen elhagyván a kiállítási teret van egy másik, ez talán én még itthon nem is tapasztaltam. Ez valóban ez egy újítás, viszont azért ez a szükség szülte, mert hogy, ahogyan is mondta, hogy azért a, a maga a, a hagyományos ajándékból és Bookstore azért elég messze van a kiállítótértől, tértől, így a fotográfiai tematikával, a, a magával a kiállítás utáni térben találkozhat a látogató. Uh. Azt mondja meg nekem, legyen szíves, hogy mennyire evidens vagy mennyire nem egy szakember számára, mint ön, hogy ennyi kép, mennyi felületet, hány termet igényel, de alapvetően mennyi felületet, hogy mennyi terem, az már ugye a muzeum beosztásán múlik, de hogy mekkora fal van? Ezt általában ki kell számolni, tehát, hogy amikor összeállítunk egy kiállítást, akkor vannak olyan főművek, amelyeket nyilván muszáj a szakmailag a falra tenni, vannak olyanok, amelyeket nagyon szeretnénk, és vannak olyan, amelyek, esetleg úgy billeg, vagy kamák, olyanok, amelyeket mondjuk éppen tematikája miatt, vagy bármi más miatt elvetünk, és utána ki kell számolni, hogy ez körülbelül, hogy fér -e el az adott térszakaszban. Én megmondom összit, azt szeretem, hogyha egy picit, nem tudom, hogy ezt érezte, egy picit így zsúfolt a tér abból a szempontból, és ez nem negatív jelző a zsúfoltság, de hogy én azt szeretném, hogy ha, ha már az ember tényleg felment a másodikra, vagy eljött a, a, a munceba, akkor már sok képpel találkozon akkor egy-egy gazda kiállítás egyek -egy kezdetét. És ebből a szempontból én azt is megengedem magamnak, hogy mondjuk olyan alá fölé teszek képeket, tehát hogy ami olyan műtárcsapot, ami mondjuk összetartozik, és ezzel is nevel. A, a, a műalkotások számát és függetlenül attól, hogy most a, a pontosabban a térben az mennyire lesz elegáns, vagy szellős, vagy zsúfolt. Hány szerző van? 32 szerző van. Amit most nem akarok felsorolni, <gül> a masszát a műsor. És sem tudnám felsorolni, de azt tudom, hogy baromi jó képek vannak, és olyan szerzők is, akiket én korábban nem ismertem, beleértve, hogy a korosztály is teljesen vegyes, beleértve, hogy ma élő, illetve már nem élő fotóművészek. Szokványos kérdés, de nehezen lehet kihagyni egy olyan ember esetében, mint ön. Van önnek kedvenc fotója? Nem is kedvenc szerzője, hanem kedvenc fotója? Hát ez tényleg valóban. engedheti meg magának, hogy megnevezze? Rengethetem magamnak, csak hogy az én fejemben nem így el össze egy kiállítás. A 32 alkotóban szerintem van olyan 3-4-5 világsztár, akiket ugye mindenki ismer. Vannak ez a középréteg, akiket a szakma ismeri, de még a, a nagyközönség kevésbé, viszont elképesztő nívós alkotások vannak. És vannak azok, akiknek nagyon jó képeik vannak a falon, viszont kevésbé ismertek. Talán ez egy egészen egy jó meghatározás, mert, mert hogy én annyira nem ismerem a fotóművészetet. Tehát könnyen lehetséges, hogy ami nekem tetszik, arra ön azt mondaná, hogy ez nem a leghíresebb, de e, itt van például Arnold Eagle-nek e, a New York Lower East Side képe, ami nekem Baromi beállított, és ha látná a műsort, akkor ő azt látná, hogy nekem André Kertész Lexington-Sugárút a 44. utcánál 1937 ez a póló van rajtam, amire ezt nyomták rá. Be is a jó választás volt, de hogy... Marilyn Morrow vetekedett veled de a Marilyn Morrow feketében nekem nem jött be. Igazabban, viszont az is az igazsághoz tartozik, hogy azért az a tetszik-nem tetszik kategóriában én nem szoktam gondolkodni. Ezt én értem, ezt én engedtem meg magamnak. Jó, vagy, ne, vagy ne, Viszont és nem azért szeretek egy képet, mert híres ember, vagy, vagy nagyon befutott ember készítette, hanem inkább azért, mert hogy az az adott felvétel a fotográfia médiumán belül egy, egy fontos alkotás meghatározza azt a fotográfiának a jövőjét, vagy nem. És mondjuk ebből a szempontból, hogy válaszoljuk a kérdésére, nem akarom kibújni. A Moholi Nagy Lászlóak a fotogrammiai voltak azok, amelyek egy fordulópontot jelentettek a 20-as években a fotográfia. Ez egy Moholi nagynak eh, ahhoz, a kamera, ahhoz a fényképek elkészítéséhez még kamerára nem sem volt szüksége, csak a fényre és a fényérzékeny anyagra. Engem lenyűgözött a kertésznek a Tüllériá kertje Párizs. Az egy egészen elképesztőkép. Az a jó a kertészben, hogy majdnem minden képe elképesztő kép, és ráadásul ő az, az alkotó, aki nem sorozatokban gondolkodott, most a polóróidot tegyük zárója be, hanem mindig egyedi képekben. És abban az egyedi képen, abban az egy képben kellett összezsúfolnia azt a rengeteg élettapasztalatot és, és művészeti erőt, amit képviselt, és ezt nagyon-nagyon sokszor megtette. Bár megjegyzem, ő azt mondta, hogy ha egy évben két-három jó képet készített, akkor már jó éve volt. Nagyon tetszettek a Révész, Révész Imre bíró írma képek, bár volt közöttük művészkedő, az optigram az nem, nem az én világon volt. Azt árulja el nekem, hogy most nincs előttem, keresem, de nem kerestem ki előtte, az a, fény, az a fotó, amin az esernyős sor van, és van rajta egy nyíl, a nyíl az hogy kerül rá, vagy a nyíl az, az egyébként is rajta volt, vagy az a vonulás irányát jelzi, vagy az micsoda? Az egy felfestés, tehát ugye az, az egy, nem, nem ők applikálták rá a nyilat. Egyébként az optikai játékra visszatérve, és egy picit megvédve azt a képet, bár nem a védelmemre, azért, azért, azért fontos ez a kép, mert hogy akkor a fotográfia egy olyan útkeresésben volt a festői hatású fényképezés után, ahol mindenki kereste a kiutat vizuálisan, és ők egy optikai játékban találták meg. Szerintem, hogy ezért egy fontos alkotás. Maga az, hogy mi mit követ. Ki, ki, ki jön ki után? Abban van-e rendezőelv? Ja, a kiállítás szekciókra bomlik, nyolc szekcióban áll, és a szekciókon belül viszont általában, a, a, a, a is általában minden nyolc esetben a, a maga az időrend határozza meg a fotográfiák feltevését, vagy maga a, a, a tematikus egységek bevaló rendezés is dominált, illetve az, hogyha ha, ha valami olyan kép témájában passzolt a másikhoz, akkor közel kerültek egymás. A két kurátor hogy osztotta meg a munkát Hát ugye Alex Nyerges Amerikában él, és ugyan eljött Magyarországra, megnézte, hogy, hogy dolgozunk, mindenem nagyon meg volt elégedve, hál' Istennek, úgyhogy voltaképpen szabad kezet kaptam, de hát megbeszéltem vele minden egyes képet, minden egyes tervet. Mekkora anyagból válogatott? Hát gyakorlatilag több mint a duplájából. Tehát, hogy. Itt vagy kint? A, hát nem, én, én itt Magyarországon, Alex Nyerges Amerikában, és a kettő Excel táblát tettük össze. Valójában az összes múzeum által birtokolt kép potenciálisan szóba jött? Amely magyar alkotó műve. Hát azért ez túlzás, erős túlzás lenne, hogy az összes, a világ összes múzeumában. Nem, ne, ennek a múzeumnak, nem, tehát a, amelynek Alex Nyerges a vezetője. Ja, hát ott, ott természetesen hát a Virginiai Múzeum, meg a, a Szép Művészeti Múzeum, vagy a Magyar Fotográfiai Múzeum egy vagyonát ő, teljes mértében feltúrtuk, idézőjel bent, hogy, hogy ez a kiállítás létre jöjjön. Annak van valami különleges oka, hogy ott ez a múzeum miért jött létre ezzel a tartalommal, illetve ezzel a tartalommal is? A Virginiai Múzeum egy nagyon jelentős múzeum, és hogy a legsznyerges az igazgatója annak a múzeumnak. Úgy ő hatalmában állt elhatározni azt, hogy, hogy itt olyan vásárlásokat eszközölt húsz év alatt, amelyek az ő gyűjtő szenvedélyét üzőjelben, vagy az ő ki, kiállítási koncepcióját majd segíti, és ez egy, az, azért is fontos ez a kiállítás, mert hogy neki virginia ezeket a képeket képről, képre kellett összegyűjteni, és nem pedig azt tette, hogy eljött egy magyar múzeumba és megnézte, hogy mi van. Egyébként természetesen ezt is megtettem. Tulajdonilag a képek azok mind az amerikai múzeum tulajdonai vagy vegyes? Nem, a 155 műalkotás közül, vagy a 170 műalkotás közül 76 mű, ami Virginiából jött, és még hát összesen 20 kölcsönző intézmény, vagy magánember adott képeket a, a kiállításra. Tehát nagyjából a felét a virginiai múzeum adta, a második legnagyobb kölcsönző intézmény a magyar fotográfiai múzeum volt, és utána pedig, hát, ha nem is egyenként, be le kellett vadászni különböző egyéb amerikai vagy magyar múzeumokból a képeket. Azt kérdezem, visszatérve arra a kérdésszorra, hogy még, még a legelején tettem fel, hogy vajon a két kiállítás és a két tér felhívja-e egymásra a figyelmet, aminek szerintem volna értelme. Lehet, hogy megtörtén itt, én nem tapasztaltam, de csak eszembe jutott. Hát én nagyon szeretném, hogyha felhívná a figyelmet. De hogy konkrétan van erről, felhívás. Az egyikben a Neó-ban, a Szépművészetére, a Szépművészetében a néo-ra. Van a sajtóban, és van a kommunikációs anyagokban a, a honlapukon, de való igaz, hát nincsen kinyilazva, hogy a, a, a neóból, hogy a jut el valaki a szépművészeti múzeum második emeletére, de szeretném, hogyha ezt tudatosulna mindenkiben, hogy ez egy, hát nyilván nem összefüggő kiállítás, mind a két kiállítás önmagában megállja a helyét, de hogy gazdagabb lesz az a néző, a, aki mind, megnézi mind a kettőt. Uh, ugye a mi, élesség az. Május 12 ig van ez a kiállítás, amiről most beszéltünk a szépművészetben, ez augusztus 25-én zár. Aki látja ennek a kiállításnak az impresszumát amit biztos nem impresszumnak hívnak, de most jobb hiány így neveztem, mint a szépművészetben, az látja, hogy ki mindenki volt támogató. Nem hiszem, hogy egy jelentős kérdés, de engem foglalkoztat, hogy mennyire drága egy ilyen kiállítás. A szépművészeti Múzeumban megrendezett dőkérdés az nagyon drága volt. Ugye a neu abból a szempontból volt könnyebbség, hogy mindenképp a Magyar Fetográfi Múzeum gyűjteményéből van, és így akkor Kecskemétről történt a szállítás. A szépművészeti Múzeumban lévő tárlattal pedig ugye ott a 20 kölcsönző intézménynél minden egyes szállításért össze kell hangolni, össze kell hangolni azt össze kell gyűjteni, azt ki kell fizetni, ugye Amerika kból jött a kiállításnak döntő többsége, tehát hogy azért az egy, az egy hatalmas összeim. Foglalkoztatja vagy sem ez a záró kérdés, hogy egyébként magának a kiállításnak a közönsége mennyire magyar és mennyire külföldi turista? Hát, Statisztikákat ritkán látok, ilyen irányú statisztikákat, ezért egyébként abszolút érdekel, mi a mai monóházban, aminek vezetője vagyok szintén, az a, ott mi mérjük ezt az adatot, és ugye nyáron nagyon felugrik a a külföldiek száma, vagy a karácsonyi folyamán, utána pedig azért a tavaszi és az őszi időszakoknak a garmadáját a magyar közönség adja. Azért szeretem a magyar közönséget leginkább kiszolgálni, mert hogyha ott egy jó kiállítás látnak bárhol, akkor ők vissza fognak jönni, visszatérő látogatók lesznek, és megszeretik a fotoművészetet. a hát nyilván a külföldieknek is egy tartalmas kiállítást kell Kultani. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást, nagyon tetszett a kiállítás. Nagyon szépen köszönöm, hogy megtekintette. Viszont hálásak. Viszont hallásra. Önök Baki Pétert hallottak és támogatott tartalmat láttak. Jó, köszönöm. Én is köszönöm szépen. Kisamblus általános főpolgármester helyettes. Mennyire lesz izgalmas az átmeneti időszak? Hát ilyen még nem volt, <gül> ugye? Éppen épp tegnap éjjel jelent meg egy jogszabály. Igen. Miről szól? ez a pontosabban, bocsánat, törvényjavaslat, módosított nyújtottak be a kormánypártiak, ez az átmeneti időszak kezelésére vonatkozóan. Ez törvény? Tehát minek mi, a kezés salát? E, valamilyen salát törvény, igen. Tehát a, Mit mond? A, azt mondja például, hogy az átmeneti időszakban e, Kétszer határozatképtelen a, a testületi ülés, akkor a döntési jogkör rászáll a polgármesterre. Ugye ez arról szól, hogy... Már eleve ezzel számolnak? Hát nem, ugye arról számolnak, hogy júni, ez az átmény időszak június 9 és október 1 között. közötti Énne. időszakban, hogyha ö, két alkalommal egymást követően határozatképtelen a testület, mert nem jönnek be a képviselők, mert... Egy kis település esetében azért valószínűleg ezekre írták ezeket a törvényeket, tehát mondjuk egy háromfős testület, uh -huh. mind a háromat. De a uh, vál... dolog, ha nem mennek be. Most én no, nem okay. azt mondom, hogy ez szép é, dolog, semmi, ez é, nem, egy, csak... Valószínűleg egy ilyen működésképesség szempontjából racionálisan felvetődik, hogy háromból kettő nem választanak újra, akkor ők azt mondják, hogy akkor nekik mindentől kezdve ilyen mi dolguk van. Mond. És ebbe a pillanatban ugye határozatképtelen a működés. Ki az, aki beterjeszti? Ez parlamentben van, a kormánybizottsági módosítóval kell. Ezt terült. értem, de ki, a, tehát ez melyik minisztériumnak a. A bizottsági módosító és bizottsági módosító. Ön, tehát nem nem nyilván a kormány készíti elő, gondolom az önkormányzati tárca. Nem, és csak arra fölmondom, hogy aki egy ilyen javaslattal él, azért az valamelyest otthonos lehet az önkormányzatok életében. Van hát, önkormányzatokért felelős miniszter, ugye ez a én, Tibor, én, tehát nyilván ott vannak erre való gondolkodás, hogy ezt az átmeneti időszakot hogyan kezelik. Ez nem egy nagy város esetében értem, értem lesz vállalhatóan probléma. Persze, ad abszurdumot is megtörténhet, hiszen a testület egy részének a demokratikus legitimitása proforma megszűnik, de jóra van még neki, hiszen egyébként jogilag ő Igen. október még teljes körben képviselő vagy közgyűlési tag, de ennek elére mégiscsak érezheti úgy, hogy hát ő már nem akar olyan döntésben részt venni, ami már az ő mandátumán túlnyúló következményekkel jár. És ez mikor, lesz a az... mikor lesz a következő képviselőtestületülés? A fővárosban? Ha? Hát mi úgy tervezzük, ugye a munkaterv szerint a rendes közgyűlés az tegnap lezajlott, ha? innentől kezdve maximum lehet rendkívüli közgyűlést összehívni, erre ugye a jogi alapja megvan a képviselők egy része kezdeményezteti, vagy a főpolgármester. Nyilván mi rendkívült nem tervezünk, mi azzal számunk, hogy októberben hívjuk össze, legközelebb a addig alakul ülést, ez... addig bizottságülések, mert bizottsági hatáskörben vannak olyan döntések, amiket e, meg kell hozni, két ilyen bizottság van. Már a... mert ennek mi az oka? Az átmeneti idő? Nem. Annak, hogy az átmeneti időben nem ugyanúgy van, ha vonta. Pont amiről beszélek, azért szerintem, és ha valaki megnézi most mostani fővárosi közgyűlést, egészen biztosan drasztikusan ki fog cserélődni. Az teljesen egyértelmű. Igen. Most innentől kezdve az. És megbeszéltem meg kell az Igen, azt gondoljuk, hogy a, az a helyes, hogyha ebben az időszakban a közgyűlés tagját nem kérjük olyan döntésekben való részvétel, vagy bármilyen szavazásra, ami egyértelműen az ő ciklusán túlnyúló időre vonatkozik. De ez a képviselőtestületi a degradálása? Miért? Hát mert nincs. De hát, most, ugye egy ilyen, át, egyébként ezek az átmeneti idők, az egy kampány időszak alatt is voltak. én értem, voltak. de ez most egy fél év lesz. Hát majdnem. Az, nem, ugye mondom bizottságok közökülésednek, tehát hogyha ők ezt a feladatokat betudják. Ugye azért a, a delegális rendben nagyon sok döntés az bizottsági szinten születik meg. Tehát nem kell. Ezt, ez ez, ez nyilvánvaló. De ettől még a döntés folyik, a főpolgármesternek a saját körben el tud dönteni olyan ügyeket, amelyek nem ö, ö, olyan jelentőségek, amelyhez közgyűlés kell, és igyekeztünk úgy alakítani a folyamatokat most, hogy az áprilisi közgyűlésen azokat, amikhez épp közgyűlési hatáskörök beszámolói, zárszámadás. Ugye ez normál ügyrendben nem most lett volna a zárszámadás, hanem a Igen. másik közgyűlésen, de ezt elére hoztuk, hogy ne a kampányidőszakra essen. Olyan ingatlan a kapcsolatos döntések, mint egy iskolaépület biztosítása a metóoltalom egyház számára, a működtetésére. Ezt is például meghoztuk lehetett volna májusban is, de májusban nem akartunk testetülést tartani. Normálban egyébként ugye azt jelenti, hogy tulajdonképpen egy május, június és szeptemberi ülés maradna, marad így ki, én azt mondom, hogy azért nagy biztonsággal azokat a döntéseket meghoztuk, előre hoztuk, kollégák előre dolgoztak, amikor a stabil működéshez elengedhetetlenül szükségesek, tehát ezt a város nem fogja megérzékelni. Ezt én értem, de maga a fővárosi közgyűlés, mint olyan, ezek szerint ennyi ideig nélkülözhető. Hát nehezen, de igen. Hát persze nyilván, hogyha rendkívül ügy van, akkor össze fogjuk hívni. Például ez a, ez, a, ez a DÉSZ, ha jól mondom, ez igen. a Dunai építési szabály, ez tud hatályosulni fővárosi közgyűlési döntés nélkül. Hát ez a DÉSZ-t elfogadta tegnap a közgyűlési. Ne, ne, félhet. Hogyha ezt nem fogadta volna el. Igen. És az elkövetkezett... Nem, hát akkor nem. Rendeletet nem alkothatom. Én rendeletet csak közgyűlés. És azt, jól és azt tudjuk már, hogy ezt ennyi hónapig egyébként... Oké, össze lehet hívni, tehát rendkívüliben, de hogy azt sejtjük, hogy illetve ő sejti, hogy ez most ennyi ideig nélkülözhető lesz. Hát rendelet, alkotást ebben az átmeneti időszakban nem akarnánk amúgy se. Tehát még egyszer mondom, ugye... De, de én ezt értem, csak... Csak furcsája, de... Furcsa, hát... De azért... Ugye furcsa ez az átmenet, Tehát még egyszer mondom, hogy június 9 én a választók döntenek. Nem csak Budapesten, mondjuk egy, egy, nézzünk egy kis települést, és akkor ez egy életszerűbb a, a, a dolog. Kis településen, még nagy isten a polgármestert újra választják, de a képviselőtestetet teljes egészében kicserélik. Ők június 9 és október, szeptember 30 között teljes joggal képviselők, de már a választói bizalom nincs mögöttük, megvonták tőlük akkor arra kérni őket, hogy egyébként döntsenek olyan kérdésekben, költségvetés módosítása, aminek a hatása az ő ciklusukon túlnyúló, ő demokratikus levitásukon túlnyúló. Szerintem ez nincs. Ezt értem, rennyi. de akkor minek vannak? Tehát ez egy kicsit ilyen vonagút, amiben az van benne, hogy ha meg akarod érteni a léggömböt, hámoz lé, vagy egy vagy a nagybőböket, nem más, mint a jelenlegi polgármesterek. Ezt én értem. A, hogy a választást hozzák előre. Június 9-re. A most megválasztott képviselők egyébként e, mikortól kapják meg? Október a... 1. Tehát ő október 1-ig nem rendelkezik mandátummal. Fizetések kapnak? Nem, nem, dehogy, nem. Addig, igen. Szóval ez egy furcsa idő, ezt kezelni. Kíváncsi érted az időszakra? Hm? Én nyilván kíváncsi vagyok, Én azért a, a fővárosi önkormányzat esetében ezt jobban előre tudom kottázni, hogy mi fog történni ebbe az időszakban, de azért ugye az önkormányzati rendszer szempontjából ez érdekes, mert azért tényleg ez egy, egy olyan átmeneti idő fog történni, amivel még nem szemmesültünk. Azért, hogy a kormányzásnál is vannak átmeneti idők, tehát hogyha valaki Igen, így gondolja, Igen. akkor hát egy ilyen két hónap egy új kormány felállásra. Ez tény. És abban a két hónapban úgynevezett ügyvezető kormányozja, ami csak úgynevezett, mert Igen. egyébként teljes jogkörrel, szinte teljes jogkörrel rendelkezik. És permanentsen fel vannak szólítva arra, hogy ne hozzanak olyan döntést. De ez amit... még folyamatos, hogy megnézze valaki a magyar közlényeket, azok közül tele vannak döntésekkel. Igen. Igen. Um, kívülről vagy belülről nézve ezt majd eldönti, Minek van nagyobb jelentősége? A főpolgármester személynek, vagy a képviselőtestet összeállítása vagy össze- tartalmán. Ha nagyon választanom kell, akkor nyilván a polgármester, főpolgármester az, akinek nagyobb jelentősége van, hiszen ugye mögötte egy közvetlen személy demokratikus legitimitás van, tehát direktre választják a választók, ez azért ez mindig egy erősebb felhatalmazást ad. Nyilván ez egy nehézséget jelent, hogyha a kiinduló pillanatban egy olyan testület van mögötte, vagy nem mögötte feltétlenül, egy olyan testület van, amelynek a Társadalmi politikai, gazdaságpolitikai felfogása, az nem, politikai felfogása az nem áll összhangban az övével. De azért ilyeneket a történelme már láttunk jó párat. Nem a történelemre vagyok, egy most erre a mostani helyzetre. Oké. Okay. Okay, de ugye a mostani helyzetet nem tudjuk leírni, hiszen nem tudjuk, hogy mi lesz a jövőben. A történelmet meg tudjuk, mert abba volt már, már ilyen példát, amikor volt egy városvezető, mögötte nem feltétlenül volt a többség. Budapesten is voltak ilyen kerületek. Ilyen volt a 15. kerület, 90. A 2018 és 19 között, amikor nem volt a polgármesternek többsége, ilyen volt Kispest 2010 és 2014 között, ahol nem volt a polgármesternek többsége. És egyébként most az első ezt esztéljük át, hogy a polgármester azt mondja, hogy <hül> jelenleg már nincs többsége, mert a Fidesz átsábított képviselőket, ettől még ő a polgármester kezdeményezéseket Tehát Vagy elfogadja a többség, vagy nem fogadja el a többséget. Mennyire izgatott? Azért nem vagyok egy izgulós fajta. Azt eddig is láttam, de végülis választás azért ritkán van, és az most nem is azt kérdeztem, hogy mi lesz önnel, hiszen ezt már megbeszéltük, hanem hogy mennyire foglalkoztatja az, hogy mi lesz az összetét, hogy dönt a nép. Az, ami a tehát azért a víz az úr, tehát ami a Gáják szintjén van, az rettenetes. Tehát én nézem ezt a képet, és ahogy múlik az idő. Jövő héten szakmaiabbak leszünk, mert akkor kifejezetten bizottsági Döntéseket fogunk nézni, beleértve az eseti a bicskeit. ezt Ez most Szándékosan nem mi minden viszen, az egy hosszabb fejezet, amit nem lehet kutyafutában elintézni. Milyen volt a tennapi közgyűlésnek a lekere? Ön milyennek ítélte meg, vagy élte meg? Ugyanolyan volt, mint korábban, tehát egy ebben annak kényére, hogy ez elvileg záró közgyűlés volt. Ö, könnyen lehet, hogy ebbe a körbe már ezeket a testet már nem találkozik egymással. Ennyi kérdek tulajdonképpen volt, mint korábban. Eleje kicsit pergősebb és politikailag indulatosabb, aztán egy idő után ez kicsit lenyugodottabb volt. Nem láttam egy dolog van, amit egyáltalán nem értettem, azt hosszan elolvastam és hosszan nem értettem. Ezt a Bese Ferenc és mindez, ami a Bese Ferenc mögött van, hogy ő végül is miért szavazta meg második esetben, miközben az elsőnél nem ugye ez a DÉSZ, de ami miatt megszavazta, az nincs is összefüggésben a Dunai szabályozással, az mi? A 23. kerületben van egy logisztikai központ, amellett pedig mezőgazdasági területek vannak tehát most is jelenleg ezek mezőgazdasági terület. Ezeknek az a besorolása, hogyha egy infrastruktúrális beruházás megvalósul, akkor a kerület saját társkörben átsorolhatja ezt logisztikai raktározási célú uh, funkcióvá. És ebben az esetben ott ugye létrejöhetnek olyan logisztikai raktár, uh, kapacitások, amelyek nyilván ott a nem mezőgazdasági funkcióval bírnak. Ugye mi ez az, az infrastruktúrális fejlesztés, tulajdonképpen egy út, Építését kell megcsinálni. Uh -huh. 2023 nyár végén, szeptember elején jött elő a sajtóba, hogy ezen a területen valahol kormány egy, egy kínai vegyanyag előállítást szeretne Igen. építeni. Azt a miniszterelnök ugye cáfolt a parlament, tehát olyan erősen jött az, a, az állítás, hogy őt cáfolni ként, vagy kéntelen, Ugye a cáfolát igazából arról szólt, hogy hogy hát logisztikai központ lesz az, ugye ebből persze az is következik nem tudjuk, hogy milyen logisztik, mit fognak ott tárolni, mit fognak elosztani, de ugye ezért látod, hogy ott valami készül. Ekkor a közgyűlés arról döntött, hogy akkor viszont szeretnéd tulajdonképpen megállítani ezt az átminősítési folyamatot, és maradjon ez mezőgazdasági terület, az, ami jelenleg is. Azaz, ne élhessen saját hatáskörben a kerület azzal az opcióval, hogyha egy beruházás megtörténik ott, akkor ő ezt átmenüsíti uh -huh. logisztikai raktározási funkciókká. Ilyenkor egy folyamatot indítanak el, ez a fejlesztési szempontból egy szabályozott dolog, és most volt ennek a végső döntése, amikor a közgyűlés arról dönthetett, hogy akkor egyetérte azzal, hogy ez maradjon mezőgazdasági terület a továbbiakban is. Erre az állami főépítész azt mondta, hogy no-no, szerint ez így nincs engyén, mert ez egy nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás. Igen. Ugye, hoppá. Tehát akkor ezek szerint még is készülött valami. És hát nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásról szóló jogszabály, az magasabb rendű, mint maga győnkormányzati Igen. rendelet. Néha azt mondtuk, hogy egy, amikor a folyamatot elindítottuk, ez nem a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás kettő, nem az egész területet érinti tudomásunk szerint a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás. Három. Érdekes, amikor a kerületi építési szabályzatnál ott a politikai pánik elején a kerület is elkezdett valamit mutatni, hogy ő nem akar vegy akkor ebben a folyamatban nem szólt bele az állami főépítész. Úgy, hogy mi azt mondtuk, hogy mi jogilag van erre lehetőségünk, kitartunk emellett, és szeretnénk, hogyha a közgyűlés elfogadna ezt. Itt annyi volt a polgármester módosítójavaslat, amit elfogadtunk, hogy ennek a hatályba lépését kössük feltételhez, tehát akkor, hogyha ténylegesen látszik, hogy egy vegyi, kínai, nem kínai, tehát vegyi anyag elosztó lesz, abban az esetben lépjen hatályba ez a módosítás. Ő ezt kérte, regnál a polgármester esetén ilyen módosítást elszoktunk szoktunk fogadni. Ez van, mennyiben van összefüggésben azzal, hogy végül is ezt a szabályzatot elsőre nem fogadt el tenne a palközgyűlés, hanem másodszorra fogadt el? Ez nem tud összefüggésben menni, mert a DÉSZ-nél két szavazás volt valóban. Az első, de sikeresen volt, aki nem nyomott gombot a Nidermüller polgármester úr nem érthod, amiközben szeretett volna venni a szavazásnál, ugye neképpen testületülése volt, és azt zárult le később. Tehát ezért be kellett várni, tartottunk egy technikai szünetet, és a technikai szünet végén volt egy új szavazás, ahol egyébként két szavazattal, két több lett szavazattal átment a, Még, el, a Mégis vannak összefüggés, tehát a kettő között. Mert hogy? Két napi rendel később magyarázatot kapott Bese Ferenc támogató szavazat, a Karácsony Gergely ugye ugyanis befogadta a keletvezető módosító javaslatát. Tehát a 23. keleti TRS és a DÉSZ között az még a Duna se tud összefüggés lenni, mert nem folyik el. Értem, nem, de ez beszélje meg a népszavával. Hát most a népszavában azt írják a dolgot, de hogy a kettő között nem volna összefüggés. Jó csak ne felejtse el, hogy nagyon sokan azokból a leírásokból tájékozódnak én értem, de... És ez most nem Szalai Annának a kritikája, hanem, hanem belét vagy van egy újságírói logika is. Aki... élő Norbert sem szavazta meg első körben a dész és aztán a második körben megszavazta. Igen, de voltak olyanok, hogy nem is voltak bent, tehát én ezt értem. Igen. Igen. Jó, csak egy ilyen beszélgetés pontosan arra való, hogy, hogy nem az a dolog lényege, hogy ki tévedett, hanem hogy az az igazság maradjon meg, ami egyébként... De ugye, ha valaki megnézi a szavazói táblát akkor beseferenc, igen szavazatára nem is lett volna szükség. Ahhoz, hogy átmenjen. Én ezt értem. Én most csak arról beszélek, hogy ki hát, milyen ő, ő miért szavazta meg, azt nyilván ő tudja. Igen. Nyilvánvaló, hogy ezt tőle kell megkérdezni. De... Ugye, még akár egyet is érthet vele. Ugye, ami az ZVK development ugye ez a, ez a zuglói beruházás, az is a jövő hétre marad lényegében, hogy megbeszéljük, de azt árulja nekem, hogy végül is, amit a Bayer pénzben felajánlott a fővárosi közgyűlésnek, és az, amilyen pénzről tárgyalt Horváth Csaba zugló vonatkozásában, ha egyáltalán jól fogalmazok, azok halmazatének lefedik egymást, nem fedik le egymást, vagy valamit iszonyatosan kutyulok. Igen, utóbbi. Jó. Az, az van, hogy van -e egy beruházás, ez vállalkozóknak közérdekű beruházásokat kell vállalniuk. Egyébként saját érdekükből is, tehát hogyha valaki egy hatalmas irodaház komplexumokat húz fel, akkor nyilván a megközelítését is szeret, szeretnék biztosítani. Ezért a csömörű útnak a felújítását a beruházó elviszik, Nem pénzt ad nekünk, Értem. nem semmi erről sem szó, hanem... Ezeket a beruházásokat elvégzik. Minden ugye a fővárosi területről van szó, ezért csak úgy, mert mi oda valaki, hogy pénzem van, munkagépen van, akkor most ennek nekiugrok, ez a tulajdonosnak hozzá kell járulnia. Tudjáképpen ezzel a hozzájárulásról döntött a főváros, hogy igen, az a csömöri utat, ami a főváros tulajdonában van, a beruházó saját pénzből megcsinálhatja. Miért teszi? A beruházó? Aha. Hát azért teszi, mert ugye ott épít egy... Most én nem tudom, hogy új városközpont lesz-e ott, vagy Hát ugye a válaszolnának a. vagy kormányzati negyed. Ez egy nagyon rendesen megírt. Vagy kormányzati negyed, de hogy a megközelíthetőség szempontjából, ugye neki sem mindegy, hogy ez egy jó megközelíthető. Igen, csak hát ugye pont arról van szó ebben a tanulmányban, hogy önmagában a csövrűrűnek a felújítása annak a közlekedési helyzetét nem igazán fogja megoldani. Igen, de hogyha így maradna a csövrűrű, tehát nem újítaná fel, akkor még nehezebb lenne a közlekedési helyzetet. Ugye ez egy dilemma, én értem a, a, a, az alap problémát, hogy mit gondolunk az alapberuházásáról, uh -huh. hogy ez hogy hogy egy ilyet végez. Eleg, hát, hogyha átstruktúrálódik, tudjuk, akkor ugye az, hogy ott irodák vannak, és nem lakások, akkor annak az egész közlekedési térképe, mennyisége, minősége, időbeli beosztás, ez mind más lesz. Igen, ugye megakadályozni az alapberuházást, nem tudjuk. Igen. Egy dolgot még tudhatunk, no, meg, Hogy megakadályozzuk azt, hogy felújítsák a csömöri utat. Ilyenkor ez egyébként megkeresi a beruházó a főváros, hogy ez ilyenkor hogyan megy? Igen, persze. Tehát, hogy ilyenkor, hiszen a, ugye ez egy csövörű út a fővárosét, tehát ehhez nem nyúlhat csak úgy bárki, hogy akkor most nekem kedven van felújítani. Ez egy dilemma, hogy most mi megakadályozhattuk volna ezt persze, tehát azt mondjuk, hogy nem kell a felújítás. Vagy mondják mondhatnák azt is, hogy máshoban is szeretnék, vagy ele... Azért, ezt mondhatjuk, de, de ez nem miért menne bele, okay. tehát hogy azt, ettől még mondhatjuk neki, hogy a Hungária külületet is újítsa fel, de nem fogja megtenni. Ilyenek egyébként vannak, tehát például az Árpád hídnak a budai Pesti híd főénél, ugye ott az Agóra projekt, az irodaház projekt, amiket most látunk, ott a beruházó annak idején kötött egy megállapodást a fővárossal, ami például az aluljáróval kapcsolatos bekötések, megépítését uh -huh. jelenti. Tehát, hogy ilyen közcélú, hát nem vállalások ezek, mert tulajdonképpen beruházónak is érdeke, hogy az adott ingatlan, az legyen egyébként közösségi közlekedés szempontjából. Egyébként logikai szempontból pont ilyen lehet, lesz-e belőle valami, azt nem tudjuk, a Rákos rendező pályaudvar területén létesülő bármi, ahova ugye azt mondja a beruházó nevében egyébként a magyar állam szürális módon, hogy ő egyébként közszíró beruházásokat hajtani végre, meghosszabbítja a, a, a, a egyes metrót, Igen. útfelújításokat végez ebben a, a területen, tehát pont amiatt, hogy ez a beruházás az életképes. Jó, de azért úgy teljesen fel. nem zagybálta, magyarul ez a főváros, mm. és az, hogy ez egyébként megvalósul a -e, e, e, zugló vonatkozásában is, az a jövő zene. A zuglóval nyilvános a zuglóíteletekre, zuglóval kell megleszteni. Erről leszetni. beszéltem, a... igen, igen, igen, igen. Csak hát, hogyha holnap Horvács beszélgetek, akkor akkor Őt ez a része közvetve érinti az, amiről egyébként. Ők is, szóval... is ismerik ezt a beruházást, nem csak mint képviselőként ismert, hanem a kerület is ö, bevonásra került, nyilván leegyeztettük velük is, tehát hogy lássák, hogy mi milyen beruházásokhoz adtuk az engedélyünket. Én megértettem múltkor, amit elmondott kapacitásról, kapacitás hiányról, azt az Astúria szebrát. Igen. Azt nem -e lehetne -e gyorsabban építenie? biztos lehetne, ebbe azért nem vagyok ilyen szinten felkészült, hogy a, vagy nem mondok biztos lehetne, bocsánat, nem mondok, de nem tudom, hogy milyen e, gyorsasággal építik. Nem, nem nagyon. De hát ugye, az, én értem, hogy ez az önállítás, hogy... Figyeljen, én abból indulok ki, amikor nem tudom, az ember külföldön, vagy saját e, lakóhelyén azt tapasztalja, hogy valamit el lehet intézni 24 óra alatt, és valamit nem, és az ember azon gondolkodik, hogy mi lehet a különbség oka. Ígérem, jövő héter ebből Nem Miden kell, hogy fölkészíteni, de nem az úgy azt, az, hogy hasonló hasonlóakat nem tapasztva. Ne mondjunk párzomot az Asztoria zebra építés, és az által a múlt héten említett ö, útfelújít, hogy munkagöltünk Nehéz, megkapcsán. nem. Ne húzzunk párhuzamodt. Mert ugye a, a, a Astoria esetében ugye van egy vállalási ideje a beruházónak, amit el kell végezni ezt a beruházást. Pont. Ugye egy munkagödér esetében sajnos az, hogy tényleg ott kapacitás problémáink vannak, hiszen ott az egyik csütöréstől másik az, az a másik csütörésé Ez teljesen világos, de lehetséges, hogy ennek a határidejét is rövidebben lehetett volna tenni, különös tekintettel, hogy az ember látja azt, hogy azon a munkaterületen az igényet a világán nem dolgozik senki sem. Ebben már hadd legyek ilyen hétköznapi. Én nagyon szívesen legyünk hétköznapiak köznapi, ne, megnézem, hogy tényleg dolog. De Ne, nézd, te, de, de ez most nem, nem házi feladatot akarok önnek de, de adni. Már ha már egyébként vagyok. házi feladat volt, akkor a zuglói vécét, Azot azt külön megnéztem, van rajta négy használati utasítás, azok nagyon szépen műanyag, műanyag izé vannak, azok előbb-után le válni. Az ugye átmenetleg teljesen körbe lett kerítve, meg körbe is lett ásva, akkor azt gondoltam, hogy valami hihetetlen munkálatra kezdődnek, de most át van adva. Azt lehet tudni, hogy az mit jelent, hogy mindenki a saját felelősségére használhatja? Márhogy jog, jogi szempontból? Igen. Nem, ne. Jó rendben van, lépjünk rajta túl. De egyébként azt, hogy megelőzött ezzel, ezzel akartam valóban kezdeni, hogy nem csak az a... a az XI. keleti vécje, nem a, a, a barátja. A hanem A barátja is. A került, került, hogy ezzel tulajdonképpen ebben a ciklusban akkor 9, 17 vécét átadtunk. Um, ami nem mondom, hogy elég, csak hogy a, a jelenleg üzemelő 80-hoz képest azért ez egy számolatávű. Ugye egyszer volt egy eléggé csúnya összekapásom a Wintermantellel, ami arról szólt, hogy magával egészen másféleképpen beszélgettek, mint vele, és ezt nem nagyon tudtam magamban alátámasztani, is, hogy most se érhesse szó a ház elejét, mármint a fiala házának az elejét, azt kérdezem, hogy aki a belső vizsgálatot készítette a városháza homlokzatával kapcsolatban, és megírta egy jelentést, amely jelentést a tartalmát el kellett volna küldeni a kivitelezőnek, ehhez képest legalábbis amit én megtudtam, a jelentés elkészült a levelet, nem küldték el, közben egyébként azt a munkatársot, aki a jelentést írta felmondott, vagy eltávolították, most megint látszólag zagyváltam, vagy nem zagyváltam, legyen szíves, mondja el, hogy ön mit tud a történetről. Ráulj körült felől nézve a városháza épület, hogyha mondjuk két éve ezelőtt valaki ránézett, akkor azt mondta, hogy ez borzasztó. Az előző városvezetés is már tervezte, hogy azért fel kellene újítani, már csak azért is, hogyha ott parkot akar valaki csinálni, mi úgy, akkor azért az nem oké, hogy ott leválik a vakolat. Meg hát amúgy is. Ezért ezt a Megvalósítjuk ezt a beruházást jelenleg is, hogyha valaki a deáktér felől nézzi, akkor látja, hogy még fel van állványozva az a homlokzat és dolgoznak rajta több területen. Most már főleg inkább a Merlin felüli részen, tehát annyira lehet, hogy nem is lehet belátni már. Érdemes megnézni, most már szép. A műemléképületről van szó. Nyilván ilyen műemléképületnél a kivitelezés az mindig egy nehezkésre folyamat, hiszen minden egyes tulajdonképpen túlzog, de alapanyagot jóvá kell hagyatni, hogy ezt lehet -e használni. Beruházó fajta vakolást fölhordott rá, ami ellenőrzés során 23-ban kiderült egy szakmai, vagy műszaki okok miatt ez nem jó, mert nem tapad fel rendesen az alapzatra, tehát a, a falazatra, és ö, leválhat róla. Nyilván ez egy beruházás nem, nincs kész, jelenleg sincs kész, ez június 30 átadás ideje, tehát addig ez minimum munkaterületnek számít, ezért is sem lehet életveszélyes valami, ami munkaterület, hiszen nincs átadva közfunkció céljára. Megállapításra került, nincs rendben, változtatni kell ezen a, ezen a anyagon, ezt jóváhagyatta a beruházó a örökségvédelmi hatósággal, ki jóvá hagyta neki, Megállapították, hogy hol van leválási veszély, és ennek a cseréje elindult. Ez zajlik, visszarendezésre is zajlik. Ha ez megtörtént, akkor utána lehet a beruházást teljes egészében lezárni. Ez plusz a fővársaság nem kerül, ezt nem is kerül, mert egyébként maga az beruházás elismert, hogy igen, ez rossz volt az uh, anyagválasztás, ez történik. A beruházást egyébként a saját maga ellenőzni a főváros, tehát a saját cégével, az enviro Dunával, tehát nem is külső műszaki ellenőrt vásároltunk erre, pont emiatt, hogy egyébként a, uh, én ezt biztonságosan is tartom, mint hogy egy külső céget bízunk meg, amúgy olcsóbb is. Uh, nem rúgtak ki senkit a hivatalból, uh, önként elment egy kollega, aki valószínűleg ezt a fejezést is magával vitte, mivel semmi probléma nincsen, nyilván készek vagyunk mindent ebben nyilvánosságra. De azért érteni, hogy magával vitte? Hát, Sajtóval láttam tehát, a tartalmat, itt a Winter Montana zsót kezébe, tehát hogy én ebből gondolom, hogy magával vitte dolgot, de ebben sincsen semmilyen olyan állítás, hogy egy, egy műszaki beruház, vagy egy, egy beruházás esetén a teljesítés igazolásokat azt éppen nem osztályvezetők írják alá, hanem a műszaki ellenőr, ellenjegyzésével, a, a, egyébként esetben a jelenleg is regnáló főosztályvezetőnek kell ezt kiállítani. Tehát ezért ebből a szempontból sok tekintetben vagy zagyó volt, vagy én nem értettem a, a, a frakcióvezető felolvasását a napi rendelőté De még egyszer mondom, megmutatok mindenkit. Egy, ez jelen pillanatban építési terület, amúgy se tudod menni bárki, én se. Ebből következően, ha a homlokzatból leválna valami, az nem tudá ráesni senkire, nem fog leválni, tehát ellenőrizték a kollégát. Ezt a értem, de az a belső jelentés, ami egyébként... Nincs, nem belső jelentés, ezek belső, nincsen, nem volt belső vizsgálat, akkor, hanem ez egy, egy, egy munkaközi feljegyzés volt a dologban. Kinek szólt? Valószínűleg a főosztályvezet felettesének. Hát. Akinek egyébként jegyeznie kellett volna a levelet levelet. Egy... A kivitelezőnek. De igen, gondolom, hogy ez egy valami levél. Jön most ma magyar, nem, el volt ön a... az elégedetlensége a tekintetben ad hangot, hogy én hitelt adok olyan részleteknek, amelyek közben nem igazak, mm -hmm. ha tehát abban a logikában megyünk előre, akkor egy olyan úton haladunk, ami nincs. Nem, én nem vagy, nincs ebben elégedetlenség a részemről. De a, a... Az alsz kifejezés azt mutatta? Nem, nem, abszolút. Tehát, tegnap ezt a legfontosabb témája volt a sajtónak, ugye amikor bemegyünk a közgyűlésbe, akkor ilyen falangsként ott ö, áll szembe velünk hat kamera, és ez volt a fő témájuk, hogy akkor most a humlózat ügyben azt javasoltam nekik, hogy sétáljunk ki majd utána, nyilván nem vártak meg, ö, és nézzük meg együtt egyébként, hogy a, mi az, amit a borzasztóan elkezdett hirtelen rettegni a magyar nemzet és a Fidesz. Ö, Komplett frakciója köztük a főpogámster helyettesük, vagy főpogámster jelöltjük. Ezért nézzük meg ezt a területet. Jó, a sajtó szörnyen tud viselkedni. Én voltam egy részlegesen sajtónyilvános eseményen, ahol egy szakember fantasztikus előadást tartott, és lenyűgöző volt, és valójában arra akarták volna rábízni, hogy beszéljen rövidebben, mert hogy egyébként a stábnak el kell mennie, mert hogy nincsen ideje, és akkor az ember azon gondolkodott, hogy végül is ugyanaz a dolog, ez egy a sajtó számára való dolog volt, de vajon az illetőnek milyen mértékben kell rövidíteni a mondandóját ahhoz, hogy közben saját maga kompaktnak érezze azt, amit elmond? Ebből a szempontból szerintem ön itt olyan nagyon rosszul nem jár, és őszintén remélem, hogy ez a jövő héten ugyanígy folytatódik, amikor összesen egy vagy két dologról lesz szó, de könnyen lehetséges, hogy csak egyről, mert azt úgy fogjuk tudni alaposabban átvenni az eseti bizottság jelentését, amit Legy. végül is elfogadtak, függetlenül hogy a Winter mondta, el nyomot. Köszönöm szépen a jelvárat ismét a kejfejáncsi stúdiójában. Ennyi.